Capitolul 34. Catolicismul apuzan de la Carol cel Mare la Gioachino da Fiore 266. Creștinismul în evul mediul timpuriu În 476, Romulus Augustulus, ultimul împărat roman din Occident, a fost înlăturat de un rege barbar, Odoacru. Multă vreme istorici au considerat anul 476 drept de dată convențională a sfârșitului antichității și a începutului Evului Mediu. După apariția în 1937 a cărții postumea lui Henri Pirenne, Mahomete Charlemagne, a situat chestiunea într-o cu totul altă perspectivă. Marele istoric belgiană atrăgea atenția asupra câtorva fapte semnificative are probleme. Pe de o parte, structurile sociale ale Imperiului supraviețuiesc încă două secole. Pe de altă parte, regii barbari din secolele 6 VI și 7 folosesc metode romane și și-a titluri moștenite de la Imperiu. În plus, comunicațiile comerciale cu Bizanțul și Asia continuă. Ruptura dintre Occident și Orient a avut loc după Pirene în secolul al 8 lea și cauza a fost invazia islamului. Izolat de centrele de cultură mediteraneană, ruinat de invazii neîntrerupte și de războaie interne, Occidentul se scufundă în barbarie. Noua societate care va apărea pe ruinele sale va avea ca temei autonomia rurală. Expresia sa va fi feudalismul. Carol cel Mare va reuși să organizeze o lume cu totul nouă, Evul Mediu. Ipoteza lui Pirenă a prilejuit o lungă controversă și azi ea nu e decât parțial acceptată, dar teza sa a avut meritul de a-i fi obligat pe savanți să reexamineze procesul istoric complex care va duce la cristalizarea evului mediu occidental. Pirena n-a ținut seama de schimbările adânci aduse în occident de creștinism. Ori așa cum a arătat BARC, istoria Europei Occidentale între anii 300 și 600 este rezultatul conjugat a doi factori. 1 creștinismul și, doi, șocurile și contrașocurile evenimentiale, Destrămarea treptată a economiei și a guvernării romane locale, dezordinea creată de repetate invazii, autosuficiența crescând a unei societăți de tip agrar. Într-adevăr, dacă Occidentul n-ar fi fost divizat, sărac și slab guvernat, influența bisericii n-ar fi putut fi atât de hotărătoare. La începuturile sale, societatea medievală era o comunitate de descoperitori de pionieri. Modelul ei era întrucâtva constituit de mănăstirile benedictine. Patriarhul monahismului Apusan, Sfântul Benedict, 480-540, a rânduit un șir de mici comunități, perfect autonome, economic. Distrugerea uneia sau mai multor mănăstiri nu atrăgea după sine ruinarea întregii instituții monastice. Năvălirile barbarilor nomazi, urmate de incursiunile vikingilor, distruseseră orașele, prin urmare, unicele centre de cultură. Resturile moștenirii culturale clasice supraviețiau în mănăstiri. Nota 1. Către 700, cultura occidentală se refugiase în mănăstirile din Irlanda și Nortumbria. De acolo, 100 de ani mai târziu vor coborâ avanții teologii artiștii. Închei nota. Puțin călugări însă aveau răgasul să se consacre studiului. Principala lor îndatorire era aceea de a propovădui creștinismul și a-i ajuta pe săraci. În plus, erau constructori, medici, lucrători în metal și mai ales agricultori. Uneltele și metodele de a cultiva pământul au fost perfecționate mult de acești călugări. S-a comparat constelația de mănăstiri care se bucurau de o perfectă autarhie economică cu sistemul feudal de proprietate, adică cu pământurile atribuite de seniori vasalilor lui, care compensează sau dar anticipat pentru serviciile lor militare. Acești doi germeni, capabili să supraviețuiască dezastrelor istoriei, au constituit bazele unei societăți și unei noi culturi. Carol Martel secularizase să multe moșii aparținând bisericii ca să le împartă supușilor lui. Era singura cale de a alcătui o oastă puternică și devotată. În timpul acela niciun suveran nu avea posibilitatea să-și echipeze singur trupele. Așa cum vom vedea când vom prezenta instituția cavalerilor, sistemul feudal și ideologia sa sunt de origine germanică. Grație acestui sistem, Occidentul a putut depăși urmările numeroaselor crize și catastrofe ce s-au succedat începând cu secolul al V-lea. În lui Carol cel Mare la Roma de către papă, la anul 800, ca împărat al Sfântului Imperiu Roman, n-ar fi putut fi măcar imaginată cu 50 de ani înainte. Dată fiind grava tensiunea dintre împărați și papi și gelozia unor regi și prinți din secolele următoare, rolul și importanța noului Imperiu Roman au fost precare și, în general, limitate. Nu ne luăm sarcina de a rezuma istoria politică și militară a evului mediu timpuriu, dar este important să notăm de pe acum că toate instituțiile, feudalismul, cavaleria, Imperiul, au suscitat noi creații religioase necunoscute sau, în orice caz, puțin elaborate în Aria Bizantină. În economia, totuși limitată a lucrării de față, putem neglija inovațiile liturgice și sacramentale și elementele religioase caracteristice pentru ceea ce s-a numit renașterea carolingiană din secolul al IX-lea. Nota 2 De exemplu, remiterea inelului nupțial, importanța mesei, se liturgizează de acum înainte și pentru vii și morți, misel, care grupează la oaltă rugăciunile, etc. Nota 3 o alcătuire mai adecvată a clerului, studiului adâncit al unei limbi latine corecte, diversele reforme ale monahismului după modelul benedictin, etc. Închei notele. E important totuși să remarcăm că vreme de 5 secole, Biserica Occidentală va cunoaște alternativ perioade de reformă și de decadență, de triumf și de umilire, de creativitate și scleroză, de deschidere și de intoleranță. Să dăm doar un exemplu. După renașterea carolingiană, biserica este, în secolul al X-lea și în prima jumătate al secolului al XI-lea, din nou în regres, dar ea va intra într-o epocă de glorie și putere odată cu reforma gregoriană inaugurată de Grigore al VII-lea, ales papă în 1073. Este dificil să prezentăm în câteva rânduri cauzele profunde ale acestei alternări. E de ajuns să observăm că epocele de ascendență, precum și cele de declin, sunt în legătură pe de o parte cu fidelitatea față de tradiția apostolică și pe de alta, cu speranțele escatologice și nostalgia unei experiențe creștine mai adevărate și mai profunde. De la începuturile lui, creștinismul s-a dezvoltat sub semnul apocalipticii. Cu excepția Sfântului Augustin, teologii și vizionarii învățișeau sindromul sfârșitului lumii și calculau data venirii lui. Miturile despre Anticrist și despre împăratul vremii de apoi pasionau deopotrivă cercurile clericale cât și masa credincioșilor. Către finele mileniului, vechiul scenariu privind sfârșitul lumii redevine dramatic de actual. La spaimele de tip eschatologic se adaugă acum tot felul de calamități, epidemii, foamete, semne funeste, comete, eclipse, etc. Prezența diavolului se face peste tot simțită. Creștinii își explică aceste flageluri prin multima păcatelor. Singura apărare era penitența și ajutorul sfinților și al relicvelor lor. Penitențele sunt de tipul celor pe care și le îi pun Nota 4. La anul 1.000, biserica din Occident acceptă în sfârșit vechile credințe cu privire la prezența morților la supraviețuirea lor nevăzută, cu puțin deosebită de existența lor trupească. Închei nota. Pe de altă parte, episcopii și abații își dau o să adună lumea în jurul moaștelor, citesc, pentru reîmpăcare și pentru instituirea sfintei credințe, închei citatul, după cum scrie călugărul Raul Blaber. Cavalerii rostesc cu mâna pe moaște jurământul păcii, citesc, nu voi năvăli în niciun fel într-o biserică, nu voi lovi preotul sau călugărul, nu voi răpi boul, vaca, porcul, oaia, nu voi robi țăranul sau țăranca, etc., Răgazul lui Dumnezeu, Treve de Dieu, impunea încetarea luptei în săptămânile sfințite din calendarul liturgic. Pelerinajele colective la Ierusalim, la Roma și la Sfântul Iacov de Compostela iau un mare avânt. Raul Glaber interpretează călătoria sfântă la Ierusalim ca pe o pregătire pentru moarte și o promisiune a mântuirii. Marele număr de pelerini anunță venirea lui Anticrist și apropierea sfârșitului acestei lupt. Dar din 1033, anul 1000, de la răstignirea lui Iisus Hristos, creștinii simt că penitențele și purificările lor și-au atins țelul. Raul Glaber evocă semnele privind binecuvântarea divină. Citez. Cerul început să râdă, se însenină și se învioră de vântul prielnice. Toată fața pământului se înveli cu o verdeață plăcută și belșugul de roade alungă toată foamea. Număroși bolnavi se lecuiră în acele adunări în care se aduseseră atâția sfinți. Cei de față întindeau mâinile spre Dumnezeu și strigau într-un glas, pace, pace, pace, închecitatul. În același timp vedem unele eforturi de regenerare a bisericii, mai ales în mănăstirea benedictină de la Cluni. Peste tot în Occident se refac sanctuarele, se reînnoiesc bazinicile, se descoperă noi moaște, etc. Călătoriile misionare spre nord și spre est se înmulțesc, dar și mai semnificative sunt schimbările ce au loc în cult, în parte datorită presiunilor pietății populare. Celebrarea euharistică câștigă o importanță excepțională, călugării sunt împiști să se preoțească ca să participe la facerea trupului și sângelui lui Hristos, ca, citesc, să înmulțească în lumea vizibilă partea de sacru, decitatul. Venerarea crucii se intensifică deoarece crucea e văzută ca semnul prin excelența al umanității lui Hristos. Această exaltare a lui Dumnezeu întrubat va fi completată de devoțiunea față de Fecioară. Complexul religios, cristalizat în jurul spaimelor și nădeștilor legate de anul 1.000, anticipează oarecum crizele și creațiile ce vor caracteriza următoarele cinci secole.